«І не зовсім кооперативи», – з терплячим усміхом поправив Іваненко. «В кооперативах є наймана праця, є паї, в них беруть участь навіть ті люди, які самі в підприємстві не працюють, а мають гроші, щоб купувати паї. В кооперативі, кажуть вони, є до певної міри і експлуатація праці, і влада не самих трудящих». А в колектократії, в трудократії, мовляв, експлуатації труду не може бути, бо не буде основи експлуатації, себто найманої праці, і володіти підприємствами будуть не пайщики, а тільки самі, повторюю, активні трудові учасники їх». Отже, Такий спосіб, повторюють вони, є не плутократичний, не бюрократичний, а суто демократичний, колектократичний чи трудократичний. І автори його запевняють, що цей спосіб неодмінно переміг би у матчі, і ні для кого не було б сумніву, що він був би найкориснішим для людства. А коли так, то народні маси всіх націй, величезною більшістю голосів, висловились би в референдумі за нього. І тоді ніякий імперіаліст чи якийсь завойовник не зміг би посунути їх на війну. Вони вимагали б по цього способу господарювання і життя. Вибачте, будь ласка, я не розумію. Трішки навіть винувато за свою тупість перебила його Заболотова. Як же вони будуть робити те змагання? Хіба такі колектократичні підприємства вже є де-небудь? Так, вони є, але дуже молоді і, так би мовити, у приватному порядку. Але автори пропозиції гадають, що їх дуже легко створити у великому масштабі, аби тільки у якійсь державі, в принципі, була ухвала зробити цей експеримент. Ну, наприклад, кажуть, вони можна було б поділити надвоє яку-небудь націоналізовану галузь державного господарства – Одну половину лишити під бюрократичним керуванням і володінням, а другу перевести на колектократичне, трудократичне. Ну, розуміється, поставити обидві половини в рівні умови і таке саме змагання організувати міжприватно-капіталістичним способом і колектократичним, і то в інтернаціональному планетарному масштабі, який, мовляв, виявить себе найпродуктивнішим, найкориснішим для суспільства – то і взяти за зразок для всіх народів. Не примусом, а доброю волею, кажуть вони, інтересом і вільним вибором самих тих народів, бо, мовляв, ясно, що ті народи, які взяли б найпродуктивніший спосіб господарювання, ті були б найбагатші, найвеселіші, найвільніші, найщасливіші. «Я ще не розумію, аж засміялись однією яковості чи чого іншого Олена Вікторівна». Як же це мало б бути? Самі робітники, ну, звичайно, з техніками, інженерами, директорами та іншими, уклали б план, розподіл роботи і таке інше без наказу і контролю державної влади? Очевидно, так. І прибутки, значить, лишали б собі? Очевидно, мінус, розуміється, податки на державу, на громадські, культурні і такі інші потреби. «І уряд не мав би права втручатись?» З ноткою неймовірності додала Заболотова. Степан Петрович і це про себе занотував. Рибка хапала вже принаду, тільки не довіряла їй, боялась, кусала злегка. «Ні-ні, уряд не мав би тих прав, що тепер має. Він мав би тоді тільки функцію координації планів, колектократичних підприємств у функцію контролю, догляду, оберігання і таке інше, але не розпорядження і володіння. Олена Вікторівна засміялась і знизала плечима. «Яка утопія!» «Розуміється, утопія. Я ж вас попереджав, що в ото уряд не втручався?» Не слухаючи його, гаряче перебила вона знову. «І ви думаєте, що наш уряд чи то пак... «Уряд американських капіталістів згодився б творити робітничі підприємства, самих себе знищити? Ради чого?» Степан Петрович з цікавістю дивився, як щоки богині такі мармурово-білі, порожевіли від хвилювання, очі мокро заблищали, нижня дитяча губка стала немовби повнішою. «Ради миру на землі, Олен Вікторівно?» З усміхом сказав він.